Філіп КІНДРЕД Дік. Затьмарення. Текст читає Сергій Оробчук. 7. Наступного дня Фред у шифрувальному костюмі з'явився у відділі, щоб дізнатися про встановлення жучків. Наразі на території працює шість голосканерів. Нам здається, шести поки що вистачить. Вони передають дані до таємної квартири, розташованої на тій самій вулиці, що й будинок Арктора, пояснив Генк, розклавши на металевому столі. Між ними план аркторового будинку. Вигляд плану дещо заспокоїв Фреда, але не надто. Він узяв аркуш і роздивився місце встановлення різноманітних сканерів в усіх кімнатах тут і там. Вони були встановлені так, аби все постійно перебувало під відеоспостереженням, а також прослуховувалося. Тож у цій квартирі я з сей передивлятимуся? запитав Фред. Ми використовуємо її як місце для спостереження і нагляду. За приблизно вісьма чи, може, вже й дев'ятьма будинками в цьому районі. Таким чином, ти бачитимешся з іншими агентами під прикриттям тому завжди будь у костюмі. Мене ж побачать, коли я заходитиму до цієї будівлі, це ж надто близько. Думаю, так, але це величезний комплекс із сотнями помешкань, і єдине місце з тих, що ми знайшли, яке відповідало нашим електронним вимогам. Доведеться ним задовільнитися доки нам не вдасться легально виселити мешканців з якоїсь іншої квартири. Ми над цим працюємо. За два квартали далі, де тебе було б складніше помітити. Потрібен ще тиждень, чи десь так, я думаю. Якби дані голосканерів можна було б з прийнятним розширенням передавати за допомогою кабелів з мікрореле або ліній ITT, як раніше? Я просто навішую їм лапші, що трахую в цьому комплексі якусь дівку, якщо Арктор, Лакмен чи ще хтось із тих торчків побачить, як я туди заходжу. Насправді це не так сильно все ускладнювало. Фактично він економитиме на неоплачуваному часі, який витрачав би на дорогу, що було досить вагомим фактором. Тепер він міг легко під'їхати до таємної квартири, продивитися дані, обрати необхідне для звіту, визначити, що можна відкинути, а тоді швиденько повернутися до... до мого ж власного будинку, подумав він, до будинку Арктора. У цьому будинку я Боб Арктор, кінчений наркоман, підозрюваний, за яким без його відома встановлено спостереження. А тоді, що кілька днів, мені потрібно буде знаходити привід вискочити на вулицю, потрапити до будівлі, де я уже Фред, котрий продивляється кілометри плівки, щоб побачити, що я робив. І вся цьома рука, думав він, мене гнітить. Усе, крім безпеки та важливої особистої інформації, до якої я таким чином отримаю доступ. Ймовірно, Будь-кого, хто б на мене не полював, буде спіймано голосканерами в перший же тиждень. Коли він це усвідомив, його настрій поліпшився. Гаразд, сказав Фред Генку. Отже, ти бачиш, де розміщені голосканери. Якщо їм потрібне буде обслуговування, вичевидь ти зможеш поратися з цим власноруч, поки нікого не буде поряд. Ти ж без проблем заходиш до цього будинку, чи не так? От бля, подумав Фред, якщо я це робитиму, то з'являтимемося на записах. Таким чином, коли я покажу Єгенку, буде зрозуміло, що я один із тих, кого вони там бачитимуть, а це звузить коло підозрюваних. До цього часу він насправді ніколи не розповідав Єгенку, як саме дізнався про своїх підозрюваних. Будучи Фредом, він був лише ефективним засобом моніторингу, який постачав інформацію. Але тепер аудіо та голосканери, які автоматично не редагуватимуть дані, як це робив він сам, коли звітував, усі вказуватимуть на нього. Саме Роберт Арктор порпатиметься в сканерах, якщо ті погано працюватимуть, і саме його обличчя затулятиме екран. Але з іншого боку, саме він також першим продивлятиметься записи. Він усе ще матиме змогу все відредагувати. Хоча цей потребуватиме часу та пильності. Однак редагувати що? Не видаляти ж усе, що пов'язане з Арктором. Він був підозрюваним. Можна буде видалити лише Арктора, який колупатиметься в сканерах. «Я себе видалятиму», – сказав він. Таким чином ви мене не бачитимете. Звичайний протокол безпеки. Звісно, ніколи такого не робив. Ген дістав і показав йому кілька зображень. Для того, щоб стерти будь-яку частину запису, у якій ти з'являєшся в ролі інформатора, користуватимешся приладом об'ємного видалення. Звичайно, це стосується голограм. Для аудіозаписів встановленого регламенту немає. Хоча з ними ти не матимеш жодних проблем. Ми знаємо майже напевне, що ти – один із аркторових друзів, котрі часто бувають у його будинку. Ти або Джим Берріс, або Ерні Лакман, або Чарльз Фрек, або Донна Готтерн. Донна засміявся він. Тобто, насправді, засміявся костюм, як зміг. Або ж Боб Арктор продовжив Генк, вивчаючи список підозрюваних. Я завжди про себе звітую, сказав Фред. Тому час від часу тобі доведеться включати себе в записи голосканерів, які приноситимеш нам. Адже якщо ти систематично себе видалятимеш, то хочемо ми того чи ні, але, послуговуючись методом виключення, ми таки вирахуємо, хто ти. Насправді ти муситимеш підійти до видалення себе, І як же це назвати? Винахідливо, мистецьке. Що? Креативно. Ось потрібне слово. Наприклад, видаляєш те, як лишившись у будинку на самоті, працюєш, перевіряєш папери та шухляди, або обслуговуєш один сканер в межах досяжності іншого, або... «Вам варто просто раз на місяць присилати когось у формі», – сказав Фред. «І нехай каже. Доброго ранку. Я прийшов провести обслуговування приладів стеження, що таємно встановлені на території вашого будинку, у вашому телефоні та автомобілі. Можливо, Артур йому навіть заплатить. Швидше за все, Артур його прикінчить, а тоді зникне». «Якщо він приховує щось аж настільки важливе», – мов шифрувальний костюм Фреда, – «що не доведено. Арктор може багато що приховувати». Ми отримали і проаналізували більш свіжу інформацію щодо нього. Майже жодних сумнівів у нас не лишилося. Він член угрупування. Фальшивка. Він лицемір. Тому стеж за ним, доки не проколиться, доки ми не матимемо достатньо, щоб його заарештувати, покласти цьому край. Хочете підкинути товар? Це ми обговоримо пізніше. Ви думаєте, що він займає високий пост у, ну ви розумієте, агенції ПС? Те, що ми думаємо, твої роботи не стосується. Відказав Генк. Ми оцінюємо. Ти ж звітуєш, роблячи свої недосконалі висновки. Ми не намагаємося тебе принизити, але ми володіємо інформацією великою кількістю інформації, яка тобі недоступна, ширшою картиною, комп'ютеризованою картиною. Автор приречений, сказав Фред, якщо він з чимось пов'язаний. А з ваших слів я відчуваю, що саме так і є. Таким чином, невдовзі ми відкриємо проти нього справу, мовив Генк, а тоді зможемо перегорнути сторінку від чого всім нам стане легше». Не виказуючи емоцій, Фред запам'ятав адресу і номер квартири і раптом пригадав, що нещодавно молода пара торчків, які час від часу туди заходили і виходили, кудись раптово зникла. Їх загрибли, а квартиру використовували для цього. Вони йому подобалися. У дівчини було ляне волосся, вона не носила лівчик. Одного разу проїжджаючи повз, він побачив, що вона пакує продукти і запропонував її підвезти. Вони розговорилися. Вона була органіком, захоплювалася метавітамінами, келпом та сонячними ваннами. Приваблива, сором'язлива. Дівчина відмовилася. Тепер він розумів, чому. Вочевидь, у них був товар. Або, що ймовірніше, вони барижили. З іншого боку, якщо потрібна квартира, стаття за зберігання завжди стане в пригоді, щоб її отримати. Цікаво, подумав він, для чого органи використовуватимуть великий, але захарашений будинок Боба Арктора після того, як започуть заграти, і його. Ймовірно, якщо більший центр обробки розвідданих. Вам сподобався будинок Арктора. Промовив Фрету голос. Він занехайний і брудний, що типово для наркоманського лігва. Проте великий. Гарний двір, багато кущів. Саме це нам повідомила команда техніків. Багато чудових переваг. Вони що? Знавісніло притріщав голос шифрувального костюма без жодного виразу чи інтонації, що розлютило його ще більше. Наприклад, яких? Що ж, однією очевидною перевагою є те, що з вікна вітальні відкривається вид на перехрестя, тож звідти можна знімати автомобілі, що проїжджають повз, і їхні номерні знаки. Генк вивчав величезну купу своїх паперів. Але Берт, як його там, який очолював команду, вважає, що будинок настільки запущений, що займати його не варто. Невиправдані витрати. Як саме? Яким чином запущений? Дах там ідеальний. Стан фарби всередині і ззовні, підлога, кухоні, шафи, чорта з два. Про Фред або радше його костюм. Арктор може лишити гори брудного посуду, не виносити сміття і не прибирати. Та зрештою там же живуть троє чуваків і жодних тьолок. Дружина його покинула. Усім цим мають займатися жінки. Якби до них переїхала Донна Готру, як того прагне Арктор, про що він її вмовляв, вона б з цим впоралася. Так чи інакше, будь-яка служба прибиральників «За півдня приведе будинок в ідеальний стан. А щодо даху, це мене справді бісить. Адже...» «То ти рекомендуєш зайняти його після того, як актора заарештують, і він втратить право власності?» Костюм Фреда виречився на Генка. «Ну?» – відсторонено запитав Генк, тримаючи на авторучку. «Не знаю. Або так, або по-іншому». Підвівся зі стільця Фред і зібрався податися геть. «Ти ще не вільний», – мовив Генк, вказавши йому повернутися на місце. Він попурався на столі в паперах. «У мене тут нагадування. У вас завжди є нагадування», – сказав Фред, – «для всіх». «Це нагадування, – мовив Френк, – каже мені направити тебе до кімнати 203 перед тим, як ти сьогодні звільнишся. Якщо це з приводу тієї антинаркотичної промови в клубі «Лайонс», то мені вже добряче за це перепало. Ні, це інше». Генк жбурнув йому бігунець. «Це щось інше. Я з тобою закінчив, тому...» Чому б тобі не піти туди просто зараз і все не вирішити? Він опинився в цілковито білій кімнаті з прикріпленими до підлоги сталевими меблями, сталевим столом та кріслами. Кімнаті схожі на лікарняну палату, чисто, стерильну і холодну. І занадто яскравим освітленням. А власне праворуч навіть стояли ваги з табличкою користуватися лише з допомогою спеціаліста. Фреда розглядали двоє працівників, обоє у формі помічників шерифа округу Оранж, але зі стрічками медиків. Ви офіцер Фред? запитав один із них із завитими догори вусами. Так, сер, відказав Фред. Він відчув переляк. Гаразд, Фреде. Спершу дозвольте вам повідомити, що ваші інструктажі і звітування після виконаних завдань, як вам без сумніву відомо, записуються і пізніше переглядаються, аби пересвідчитися, що нічого не було випущено під час реальних зустрічей. Звісно, це стандартна процедура, яка застосовується до всіх офіцерів під час усних звітів, не лише до вас. До того ж, відстежуються всі інші ваші контакти з відділом. Наприклад, телефонні дзвінки і ваша неосновна діяльність. Нашталт нещодавної промови в Анагаймі для членів клубу «Ротарі». «Лайонс», – уточнив Фред. «Ви вживаєте препаратез?» – запитав медик, що стояв праворуч. «Це суперечливе питання», – сказав другий. Оскільки ми розуміємо, що вас до цього змушує робота, тож не відповідайте. Не тому, що після вашої відповіді вас можуть у чомусь звинуватити, просто саме питання досить суперечливе. Медик вказав на стіл, на якому лежала купа кубиків та іншого кольорованого пластикового непотребу. І ще щось, але що саме офіцер Фред визначити не зміг. Підійдіть сюди і сядьте, офіцер Фред. Ми збираємося запропонувати вам кілька коротких легких тестів. Це не забере багато часу і не пов'язане з жодним фізичним дискомфортом. Щодо моєї промови, почав було Фред. Це все, сівшись і діставши ручку та якісь форми, сказав медик, котрий перебував ліворуч. Через нещодавне дослідження відділу, результати якого показали, що кілька агентів, які працюють під прикриттям у цьому районі, минулого місяця потрапили до нейроафазних клінік. Ви ж знаєте про високу ймовірність потрапляння у залежність від препарату С? запитав Фреда інший медик. Звісно, відповів Фред. Звичайно, знаю. Зараз ми запропонуємо вам ці тести, сказав медик, котрий сидів на стільці. У такій послідовності. Почнемо з того, який ми називаємо БГ, або, Думаєте, що я залежний, поцікавився Фред. Наше основне завдання полягає не в тому, щоб визначити залежний вичині, оскільки протягом наступних п'яти років ми так чи інакше очікуємо, що військова хімічна дивізія Винайде речовину, яка блокуватиме залежність. Ці тести спрямовані не на виявлення залежності від препарату С, а на… Що ж, давайте спершу пройдемо основний тест, який перевірить вашу здатність відрізняти речі від їхнього тла. Бачите цю геометричну діаграму. Він поклав на стіл перед Фредом розмальовану картку. поміж лінії, які, очевидно нічого не означають, знаходиться знайомий об'єкт, який усі ми легко можемо опізнати. Ви маєте сказати мені що. Замітка. У липні 1969 року Джозеф Боген опублікував свою революційну статтю «Інший бік мозку. Зіставлена свідомість». У цій статті він процитував маловідомого доктора А. Л. Вігана, котрий у 1844 році писав «Природа свідомості за своєю суттю дуалістична, як і органів, за допомогою яких вона функціонує. У мене виникла ця думка, і я розмірковував про неї більше, ніж чверть століття, не виявивши жодного вагомого або хоча б правдоподібного заперечення. Відтак, я вважаю, що можу довести? Перше, що обидві частини головного мозку є окремими і бездоганними органами мислення. Друге, що в обох частинах головного мозку можуть одночасно відбуватися окремі відмінні процеси мислення чи логічного міркування. У своїй статті Боган дійшов висновку. Я, ослід за Віганом, переконаний, що в кожному з нас містяться дві свідомості. Стосовно цього питання існує безліч деталей, які ще необхідно дослідити ґрунтовніше, Але так чи інакше, зрештою нам доведеться переглянути найбільш базове заперечення поглядів Вігана, а саме суб'єктивне відчуття, яким наділена кожна людина, що ми є чимось цілісним. Така внутрішня впевненість у власній цілісності – є найзаповітнішим переконанням західної людини, що є об'єктом і на що вказується в загальному контексті. Грають зі мною в хорошого і поганого, подумав Фред. Навіщо це все взагалі? запитав він, дивлячись замість діаграми на медика. В'юся б заклад, це через промову в клубі Lions. Фред був цілком в цьому впевнений. У багатьох із тих, хто вживає препаратес, Мовив медик, котрий сидів на стільці. Виникає розрив між правою і лівою півкулями мозку. Втрачається можливість належного сприйняття гештальтів, що є порушенням як перцептивної, так і когнітивної систем, хоча схоже, що сама когнітивна система продовжує функціонувати без будь-яких змін. Однак те, що тепер сприймається перцептивною системою, стає розділеним, тож і когнітивна система поступово перестає нормально функціонувати, зазнаючи дедалі більшого ураження. Ви бачите на цьому малюнку знайомий об'єкт? Можете мені його показати? Ви ж не маєте на увазі осідання залишків важких металів у нейроцепторних ділянках, чи не так? запитав Фред. Це ж не зворотні…» – Ні, відказав медик, який стояв. Це не ураження мозку. Це форма інтоксикації, інтоксикації мозку. Ми говоримо про психоз інтоксикованого мозку, що вражає перцептивну систему і спричиняє розділення сприйняття. Те, що я вам пропоную, це тест БГ перемований на визначення здатності вашої перцептивної системи, працювати як єдине ціле. Ви бачите, ту... Ви бачите тут якийсь об'єкт? Він має одразу ж впадати у віччі. Я бачу пляшку коли, сказав Фред. Правильна відповідь, пляшка содової. Мовив медик на стільці, забрав малюнок, замінивши його на інший. Ви щось помітили, поцікавився Фред, вивчаючи мої інструктажі і таке інше. Щось хрінове? Та це ця промова, подумав він. А що з приводу моєї промови? запитав Фред. У ній були прояви білатерального розладу, та через неї мене направили сюди на тестування. Він читав про ці тести на роздвоєння свідомості, якими час від часу перевіряли працівників відділу. Ні, це рутинна процедура, відказав медик. Офіцер Фред, ми ж розуміємо, що агенти, які працюють під прикриттям, задля виконання своїх обов'язків мусять вживати наркотики, ті, що потрапили до федеральних? Назавжди? спитав Фред. Назавжди лишиться не так вже й багато. Знову ж таки йдеться про порушення перцепції, яке з часом виліковується. Коли морок? мовив Фред, воно все вкриває мороком. Відчуваєте в голові якісь перехресні ефекти? раптом запитав один із медиків. Що? невпевнено перепитав Фред. Між півкулями. У разі пошкодження лівої півкулі, яка зазвичай відповідає замовленням, права півкуля іноді намагається заповнити цей пробіл принаймні наскільки може. «Не знаю», – відповів він. «Нічого такого не зауважував». «Думки, які вам не належать. Так, наче замість вас, думає якась інша особа чи інша свідомість. Проте думає не так, як думали б ви, навіть живаючи невідомі вам іншомовні слова, які протягом життя ви колись вивчили завдяки периферійному сприйняттю». «Нічого такого, я б помітив». «Імовірно, так. Як нам відомо, з того, що розповідали люди з ураженнями лівої півкулі, це доволі приголомшливий досвід». Все ж, думаю, я б таке зауважив. Раніше вважалося, що в правій півкулі мовленнєвих центрів немає взагалі. Проте це було до того, як за допомогою наркотиків велика кількість людей зруйнувала свої ліві півкулі і дала можливість запрацювати правим, щоб заповнити порожнечу. «Можете бути певними, я за цим стежу», – сказав Фред. Він почув у своєму голосі щось відверто механічне, відповівши так, як слухняна дитина відповідає в школі. Погоджуючись підкоритись, Будь-якому безглуздому наказу вчителів. Тих, що вищі за неї на зріст, і які можуть застосувати силу та примус, незважаючи на те, чи це виправдано чи ні. Просто погоджуйся, подумав він, і роби, що скажуть. Що ви бачите на цьому малюнку? Вівцю, відповів Фред. Покажіть мені вівцю. Медик на стільці нахилився вперед і перевернув малюнок догори ногами. Погіршення здатності відрізняти об'єкти від їхнього тла спричиняє купу неприємностей. Замість того, щоб не сприймати нічого взагалі, ви сприймаєте хибні образи. Наприклад, собачі лайно, подумав Фред. Собачі лайно точно визнали б за хибний образ, згідно з будь-якими стандартами. Він? Далі вказують на те, що німа. Другорядна півкуля спеціалізується на гештальтовій перцепції, першочергово будучи синтезатором інформації під час її надходження. Здатна намовлення головна півкуля на противагу цьому здається, оперує більш логічно, аналітично, у схожій до комп'ютера манері. І отримані результати свідчать про те, що можлива причина церебральної латеральності людини з одного боку полягає в базовій несумісності з тим мовленевих функцій, а з іншого – у синтетичності функцій перцепції. Відчув себе хворим і пригніченим, майже таким, як був під час промови у клубі Lions. «Там нема вівці, так?» – запитав він. Але я був близько. «Це не тест Роршаха», – сказав медик. «Коли розмита пляма може інтерпретуватися різними людьми по-різному». У цьому тесті на карті зображений лише один конкретний об'єкт. Один-єдиний. У цьому випадку це собака. «Що?» – перепитав Фред. «Собака. Де ви тут бачите собаку?» Він її не бачив. «Покажіть». Цей висновок знаходить своє експериментальне підтвердження на прикладі тварин із розділеним мозком, чиї обидві півкулі – можна натренувати так, що вони будуть сприймати, розуміти та діяти, незалежно одна від одної. У людини висловлювана думка, як правило, латералізована в одній півкулі, а друга, вочевидь, спеціалізується на іншому типі мислення, який можна назвати зіставленим. Протягом багатьох років правила чи методи, за якими висловлювана думка виробляється на цьому босі мозку, боці, які відповідає за мовлення, читання і письмо, були? Предметом синтаксичного, семантичного, математично логічного та інших аналізів. На дослідження правил, за якими на іншому боці мозку виробляється зіставлена думка, необхідно буде витратити ще й багато років у майбутньому. На зворотньому боці були просто й чітко окреслені образи собаки, і тепер Фред опізнав його поміж лінії на лицевій стороні картки. Це виявився ще й особливий тип собаки хорт із втягненим животом. Що значить те? Запитав він, що я побачив замість нього вівцю. Мабуть, просто психологічний блок, відповів медик, що стояв, переминаючись. Лише коли ви проглянете увесь набір карток, а після цього ми ще зробимо кілька інших тестів. Цей тест кращий за тест тестроршаха, перебив його медик, котрий сидів на стільці, демонструючи наступний малюнок. Тому що усуває можливість інтерпретації. Неправильних відповідей багато, але правильна лише одна. Правильний об'єкт намальований на кожній карці і затверджений у Департаменті психографіки Сполучених Штатів. Це і є правильна відповідь, адже її надали нам із Вашингтона. Ви або бачите, або ні. І якщо даєте цілу низку неправильних відповідей, то ми будемо змушені зосередитися на функціональному ушкодженні сприйняття і провести курс лікування, після якого ви зможете успішно пройти тест. «Ну, «У федеральній клініці?» – запитав Фред. Так, а тепер, що ви бачите на цьому малюнку поміж чорних і білих ліній? «Місто смерті», – подумав Фред, розглядаючи малюнок. «Ось, що я бачу, різноманіття смерті. Не лише в одній правильній формі, а в усьому. Маленьких три фути за вишки найманців на візках». «Просто скажіть, – мовив Фред, – вас насторожила моя промова у клубі «Лайонс». Двоє медиків обмінялися поглядами. «Ні», – зрештою відказав той, що лишився стояти. «Насправді причиною цьому є ваша розмова з Генком. Розмова поза протоколом». Фактично, ви просто теревенили. Приблизно два тижні тому. Розумієте? В обробці всього цього непотребу усієї цієї сирої інформації, що надходить до нас. Виникає технічна затримка. До вашої промови ще не дійшли. Насправді, ще кілька днів пройде, доки дійдуть. Про що ж ми теревенили? Щось із приводу краденого велосипеда, відповів інший медик. Так званого семишвидкісного велосипеда. «Ви намагалися зрозуміти, куди поділося три передачі, яких у ньому не вистачало. Було таке?» Двоє медичних працівників ще раз перезирнулися. «Ви подумали, що вони лишилися на підлозі гаража, з якого його викрали?» «Ви подумали?» «Курва!» – запротестував Фред. «Це Чарльз Фрег помилився, а не я. Це він усіх втягнув у цю суперечку, чорт забирай. Мені просто видалося це смішним».